דואלי. אז בעצם מה שאנחנו הולכים לדבר היום זה על דרכים לראות איך אנחנו מייצרים את המציאות וזה לא בשביל סתם הבנה מעמיקה, אלא בשביל להשתמש בזה, בשביל להוריד את העומס שרובץ אלינו. אז הדבר הראשון זה סיפור בכיסא. כל אחד יחשוב על איזשהו כיסא שהוא מכיר טוב, ש... ששייך לו. ‫אז לא הכיסא הזה? ‫-אבל לא מאוד מאוד יקר לו. ‫למה לא מאוד מאוד יקר לו? ‫כי אנחנו הולכים להשליך אותו לאש. ‫-אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תראו איך אנחנו בקלות מוכנים. אנחנו לא הייתי לא... צריך לא... לא את זה אחר כך כשנחזור הביתה. לא, רק מי שרוצה. <laughs> אפשר גם לעשות את זה עם גפרור. <laughs> ואנחנו מראים לעצמנו שאין לנו אטאצ'מנט, ואנחנו זורקים את הכיסא לתוך מגילה, מדורת ל"ג בעומר. עכשיו נשאלת השאלה. למה <laughs> זה? ‫עד מתי הכיסא יישאר כיסא? ‫מה זאת אומרת, עד מתי? ‫כשהוא נסרק? ‫בסוף הוא לגמרי שרוף. ‫כן. הוא כבר לא כיסא. ‫בהתחלה הוא טיפה שרוף, ‫הוא עדיין כיסא. ‫זאת אומרת, בעצם הכיסא עובר תהליך ‫של מכיסא ללא כיסא. והתהליך הזה הוא תהליך רצוף ואין שום נקודה ספציפית על גבי התהליך שבה אנחנו יכולים להגיד שעכשיו, עד עכשיו הוא היה כיסא ומעכשיו הוא לא כיסא אלא בערך אנחנו יכולים לסמן או, או, או, או משהו כזה זאת אומרת שהכיסא הוא כיסא בהרמון מוגבל. גם אותו כיסא שאתם חושבים עליו, גם אם לא תזרקו אותו לאש, אבל תניחו אותו בצד, כן, בצ... בפינה של החדר, עכשיו תעשו נשימה עמוקה, ותחזרו לראות אותו עוד פעם, בעוד 600 שנה. איזה עשר שנים כבר... רוב לא אין... סיכויים, שהוא כבר לא יהיה כיסא, שהוא כבר לא יהיה. לא יהיה. ואיזשהו שלב קרה לו משהו. זאת אומרת, הוא או, כיסא בעירבון מוגבל. הוא... אם הוא נגיד מאיקאה, אז הוא גם לא התחיל בתור כיסא. <laughs> התחיל בתור כמה קרשים וכמה ברגים וכמה מפתחות. כיסא, כיסא. מה? כן. כן. כן. כן. לא, לא ועכשיו... פתחנו את הקרטון, הרכבנו אותו, הוא נהיה כיסא ובעוד כמה זמן הוא יפסיק להיות כיסא ואנחנו מבינים שימי הוד כיסאותו הם די די מוגבלים. עכשיו הסיפור השני זה אנחנו נכנסים נגיד לאיזשהו מחסן או אסם או, או, או, או משהו כזה ואנחנו רואים משהו כזה, אתם רואים? זה זאת קורה, זאת קורה וזאת גם קורה זה פשוט העיפאון מייצג את הקורה ואם אנחנו מסתכלים על זה מה אנחנו נגיד, מה זה? Z. נכון זהו שאני לא ראיתי. ככה. Z. היא ראתה את ה-Z גם ב-Z ההפוכה. תמונת רי. עכשיו אני אלך ואעשה ככה. מה? ככה. האם זה עדיין Z? לא. לא. אפשר. מאוד. כן. אם לא הייתם חושבים זה Z אז זה לא המשחק, המשחק זה שזה Z. זה Z, אבל בלי אם זה ברווח זה כבר לא זה. למה לא? יש פונט כזה, את יודעת שכמו שעושים על ארגזים, כזה שיש מה? אז הרווח צריך להיות מאוד קטן. בסדר, אז זאת אומרת, עכשיו בטוח שזה לא Z, נכון? זאת אומרת שגם פה, קשה מאוד לדעת בדיוק מתי זה מפסיק להיות Z והופך להיות <ש> שלושה, שלושה קווים. עכשיו זה בדיוק אותו סיפור כמו עם הכיסא, נכון? אבל לא בדיוק, same, same but different, בסדר. אבל הרעיון הוא ש... בוא נגיד, בוא נשאל דבר כזה, נגיד שהייתי מראה את זה לילד בן ארבע, ישראלי, שטיפה למד לכתוב. אבל לא אנגלית. אבל לא אנגלית. הוא לא היה רואה פה זט, נכון? אולי הוא היה, אם הוא היה מאוד מוכשר, הוא אולי הוא היה רואה פה מן, זאת אומרת. נון-אנ את מתכוונת. אה, זה אין. זאת אומרת שאת ה... נגיד, מה שחשוב זה שהזטיות של הדבר הזה היא לא פה. נכון? היא אצלנו. אנחנו, כיוון שאנחנו מכירים את האלף ואת האנגלי, אנחנו משליכים על הדבר הזה את הידע שלנו ואומרים שזה זט. הרי בהחלט יכול להיות שמישהו בנה את האסם ושם שם את הקורות ליופי ככה וככה וככה ובכלל לא היה לו שום אלפאבית אנגלי בתוך הראש. בטוח. כן, במיוחד אם זה באיזה עיר אקזוטית שבכלל לא מדברת אנגלית. אז שוב... זה חלק מפיגום, שבפיגום תמיד עושים ככה. כן. מסבך. מסבך, נכון. יפה, ידעת. קוראים לזה? מזבח באדריכלות. מזבח? בהנדסה, יותר נכון. כן. כי כשאתה עושה נגיד גג רפי משהו כזה, אתה עושה מזבח מעט כדי לתפוס את הגג. ואז את שמה כאלה, כשזה קווים עשרים זה מזכיר, יש כתב סיני כזה. אני לא זוכר איך שזה... אייצ'ינג. זה לא כתב. זה לא כתב, אבל זה, סימנ... זה, זה, זה, זה סימניות, זה, זה סימניות, סימנים. כן, סימניות. <שמע> 84 ש... סימניות, שש... כן, של, של, של שלוש יחידות, כן, חלק, <שמע> שש יחידות, חלק <שמע> שלמות וחלק קטועות, כן, <כן> אז, אז בשביל זה אתה צריך להכיר את האייצ'ינג, אם לא הייתי רואה את זה, את האייצ'ינג, כן, אוקיי, עכשיו הסיפור השלישי, עד עכשיו זה עוד היה קלים, זה לא סיפור, אבל למה זה נקרא סיפור? כי זה סיפור, הכל סיפורים. כי זה שזה זה, זה סיפור, זה לא זה. כי זה לא הדבר עצמו. ועכשיו אנחנו הולכים, איפה אנחנו הולכים? אנחנו הולכים בשדרות הגעתון, בגדה הצפונית של שדרות הגעתון, בדרך מרחוב. חטיבת אלכסנדרוני? לא זוכר. מה זה חטיבת לרחוב, לכביש הראשי יש איזה שם. ראשי, של פיפה הנעריה? כן, לא, העצמאות זה כיוון למזרח. חטיבת משהו. כן, אף אחד הולכים בשדרות הגעתון, ואנחנו מגיעים בערך ל... קופת חולים, נכון, ופתאום אנחנו רואים מולנו נמר. בגעתון? כן, בגלל פייצמן. נמר. היית אומר במדבר בעין גדי, נמר גדול, לא ענק, אבל קצת יותר גדול ממה שאנחנו מכירים, והוא הולך לקראתנו. אי אפשר לדמיין את זה בגאטון, מה זה אומר. היא יצאה מהמים שבנאחר. היא יצאה מהמים שבנאחר. הייתה אומרת בכליל, הולכים, רואים חזיר, בר, שחור, הייתי אומרת לך נכון. ואנחנו כולנו נבהלים, אנחנו נפחדים, אנחנו לא מבינים מה קורה. ואז, אחרי שנגמרו הצעקות וההיסטריה וזה, פתאום אנחנו רואים... שזה בעצם כולו הולוגרמה. הולוגרמה. פורים, אמרתי לך, נו. לא. בדיוק עכשיו זה... הולוג... לא, הולוג... לא יותר טוב, הולוג... טוב לא ידעת הולוגרמה. את זה בהתחלה כשראית. הולוגרמה. זאת אומרת, זה בעצם... פייד. תקפת המוגרמיה. שיקוף של משהו. זה לא מתאים להעיף וזה כן. אז מה קורה ברגע שאנחנו מבינים שזה... שזה... נרגל. הלחץ למי יורד. הלחץ למי יורד. צופקים על עצמנו אולי. החיוך עולה על פנינו. איך אנחנו מגלים סניפת ארגן? נגיד איש אחד הלך ועבר את נגיד, כן. או שמישהו חיבה את המקרן של ה... ו... שוב. ואני חוזר שוב פעם. הדבר הזה בעצם, כאילו, דרך אגב, גם פה במידה מסוימת אנחנו יצרנו אותו, כי בשביל לראות הולוגרמה כמו שצריך, אתה צריך לעמוד בזווית מסוימת, זה יכול להיות, אם אתה זז טיפה הצידה, זה נעלם, כמו פטה מורגנה, זאת אומרת, כי זה לא באמת תלת מימדי. אבל מה שחשוב בעצם, זה שזה היה משהו נורא מפחיד, נורא מאיים, גרם לנו, אפשר להגיד בלשון הבודהיסטית, לסבל. ברגע שהבנו ממה בנוי, אז כל, ה... כל הכוח שלו נעלם. עכשיו הסיפור הרביעי. אנחנו נכנסים לתוך חדר, חדר חשוך. יש בפינה איזו מנורה. ונכנסנו כי אנחנו שומעים צעקות. ואנחנו רואים חבר שלנו עומד, פה נמצאת המנורה, פה נמצאות הידיים שלו, ועל הקיר רואים זאב. עושה ככה, ורואים זאב, והוא צועק. מה הוא צועק? מי צועק? זאב, זאב. האיש. זאב, זאב, זאב, זאב. מה אנחנו עושים? צוחקים. לא. מזזים את הידיים ומדלקים האור. כי הוא סובל. הוא סובל באמת? הוא מאמין שהוא רואה זאב, כן. תגיד ילד, זה היה יותר ככה. ילד. עכשיו שוב, פה זה עוד יותר ברור. שבעצם הוא יצר את הסבל שלו. הוא בלי משים, תוך משחק, הוא עשה את הידיים שלו ככה וככה, ופתאום נוצר זאב. והזאב הזה הוא כולו תוצרת בית. ואם הוא לא שם לב, אם הוא לא מבין, אם הוא לא יודע, בסדר, ילד זה קצת יותר מתאים, אז הוא יכול להיות מאוד מבוהל. הוא נמצא בחדר חשוך עם זאב, <laughs> הזאב פותח את הפה וסוגר אותו ו... ושוב אני חוזר אל הנמשל ואנחנו נראה כמה הרבה דברים מהדברים שגורמים לנו סבל זה דברים שאנחנו יוצרים בעצמנו וזה בעצם הדבר החשוב וברגע שאנחנו נקבל הבנה יותר עמוקה לדרך שבה אנחנו יוצרים את הדברים שגורמים לנו סבל אנחנו לא נוכל להמשיך לסבול זה לא שאנחנו נחליט להפסיק אנחנו פשוט, זה יראה לנו פשוט שטותי, כאילו להמשיך ולסבול ממשהו שאנחנו בעצם יוצרים בעצמנו ואנחנו יכולים, זה לא קל תמיד, אבל אנחנו יכולים להפסיק את זה, אבל אנחנו לא צריכים לנסות להפסיק את זה, זה ייפסק מעצמו, כשאנחנו נראה איך אנחנו יוצרים את זה? עכשיו, בואו נעשה איזשהו תרגיל. עכשיו, בשביל התרגיל הזה צריך להיות... כבר לא שרפנו את הכיסא, עוד תרגיל אתה לא רוצה? לא, לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו זה יהיה תרגיל אישי, זאת אומרת, לא עם כיסא, עם משהו יותר, יותר רציני מכיסא. אז... מי שרוצה עוד לתת שלוק מהתה שייתן. כי אחרי זה אנחנו נשב רגע ומי שרוצה לתשום את העיניים בואו ננשום טיפה כמה נשימות עכשיו בואו נחשוב, כל אחד יחשוב על איזשהו דבר באופי שלו שנראה לו שהוא לא בסדר אם יש לו משהו שמציק לו, משהו שמפריע לו, משהו שמלווה אותו לאורך זמן והוא היה רוצה, היה שמח אם הוא לא היה. אתם יכולים לעשות דברים אמיתיים, אני לא הולך אחרי זה לבקש מכם שתגידו את זה לכולם. טוב, לכל אחד יש משהו. אם יש שניים. אז תבחרי עכשיו אחד בשביל קשה לה... לטפל בשניים ביחד. עכשיו, תסתכלו טוב על הדבר הזה. ותתבוננו. תשאלו את עצמכם למשל כמה זמן במשך היום אני עסוק עם הדבר הזה. אם אני עסוק עם זה כל הזמן או שרק מפעם לפעם כשעולה הסיטואציה אני פתאום נזכר בזה ואז זה מציק לי. ואיזה סיטואציות גורמות לזה לעלות? ועד כמה הדבר הזה הוא באמת מאפיין אותי, או שזה רק דבר שבא והולך, ואני בעצם הפכתי אותו לדבר מאוד חשוב. ‫והאם בטוח שהוא באמת מאפיין אותי? בסדר, ‫כל שהוא בסך הכול אחד מהרבה מאוד ‫דברים שחולפים ועוברים במוחי, ‫או בגופי, או במחשבתי, ‫או בתחושותיי, ‫ואני מבודד אותו. ‫אבל האם אני בכלל יצרתי אותו, ‫או שהוא איכשהו נוצר מכל מיני דברים, ‫מכל מיני מקרים שקרו לי? באמת שלילי, או שיש לו גם צדדים חיוביים. ‫שאני בכלל, ש... שהוא סתם, שהוא קרה, ‫זאת אומרת, ‫הצטברות של משהו פה ומשהו שם, ‫ואת כל החיבור שבין כל הדברים האלה, ‫זה בעצם אני עשיתי, ‫אבל אם אני אפרק אותו לגורמי, ‫באמת יהיה מפורק, ‫זו תהיה סיטואציה פה וסיטואציה שם, ‫ואין שום צורך לחבר בין הסיטואציות ‫ולתת להם שם אחד כללי. והאם הדבר הזה, כשאני חושב עליו, כשהוא לעצמו, האם אני מרגיש איזושהי הרגשה לא נוחה, האם ההרגשה הלא נוחה הזאת היא כאילו מצמצמת את המרחב שלי, והדבר הזה, הפרופורציות שלו גדלות וגדלות? ‫והוא תופס את כל תשומת הלב שלי. ‫ואם זה גורם לי להיות עוד יותר מתוח, ‫ואז הוא גדל עוד יותר, ‫ואז אני שוב מתוח, ‫והוא תופס חלק עוד יותר גדול. ‫ואם אני יכול קצת לשחק איתו, ‫כי להגדיל אותו, ‫להקטין אותו, ‫או אפילו בלי להקטין אותו, ‫פשוט להוסיף חלל מסביבו. ‫אחד שהוא מרחף ככה בתוך החלל הזה. ‫וגם אז הכוח שלו נהיה... יותר חלש. ובעצם מה שחשוב זה שאנחנו יכולים לראות שאם אנחנו מסתכלים עליו במקום להזדהות איתו ‫אז הוא הופך להיות אובייקט. ‫ואם הוא אובייקט אז הוא לא אנחנו. ‫הוא עדיין נמצא שם, ‫הוא עדיין אולי חלק, ‫אבל הוא לא אנחנו. ‫והכוח שלו הולך וניה ‫פחות ופחות חזק. זה לא כל כך ברור מתי הוא מתחיל, לא כל כך ברור מתי הוא נגמר, לא כל כך ברור נשנה אותו טיפה, אם אותו דבר. והכי חשוב לראות שכמו עם הזאב, זה בעצם אנחנו יוצרים אותו. ונותנים לו את החשיבות. זהו, עוד נשימה אחת עמוקה. אני נרדמתי באמצע. אני זוכרת מה בחרתי בכלל. ממש אף לא קרה לי את זה שנרדמתי בעצמי. אני לא זוכרת אפילו לא בחרתי. ואתם לא נרדמתם? אני לא נרדמתם, הוא כאילו, לא עשיתי מדיטציה, הוא נכנס מדיטציה. בסדר, זה ברור. אתי? כן, לא נרדמתי, וכן, עבדתי. והרגשת איזשהו שינוי ביחד? כשתגמרי עם הזין. סליחה. אה, אה... לא, עוד אה, לא, לא הרגשתי, אבל הרגשתי שאני מדינה... שיש פוטנציאל. כן, <laughs> אני מדינה מה, מה כדאי שיקרה. <laughs> זה לא קורה, אבל... כן. <laughs> אני חושבת על משהו מאוד מוחסי, שממש... באתי לפה. Okay. כן, את רוצה אני אספר. Okay. 아, כאילו חשבתי, כאילו זה בעיה, נכון? הגדרת את זה כבעיה? כן. Okay. הבעיה שלי שאני אוכל יותר מדי. כשאני הייתי רוצה לאכול פחות, אני אוכל יותר מדי, אני משלם על זה מחיר. אני נהנה באותו רגע, okay. אחרי זה אני צריך לסחוב את כל האוכל המיותר שאכלתי, אני צריך okay. לסחוב את זה על הגוף במשך שעות. כן. Okay. ו... וזה גם כן מה שקרה היום אחרי הצהריים, היה כן. לי אורח שבא מרחוק ורציתי לפנק אותו כן. ודפקנו ארוחה ואני כאילו מרגיש כאילו הגוף שלי חם יותר, כן. קשה לו יותר לנשום, הבטן יותר נפוחה, כן. כל המערכת רוצה איזשהו שחרור כן. ו... מאוד קשה לי לראות את זה בהנחיות שנתת, אני עבדתי בהנחיות שנתת, למשל, לראות את זה כאובייקט שהוא לא חלק ממני. כן. אבל זה, אני אפילו לא יכול לראות את עצמי כן. עם אוכל, בוא נגיד שוב, במיוחד עם אוכל טוב, כשאני כן. משאיר בצלחת. אני, לא, אני לא משאיר בצלחת, אני ילד טוב, משאיר כן. צלחת ריקה. <laughs> לא יכול לדמיין את עצמי. אפילו, לא רק שזה אובייקט שאני יכול להרחיב. לא, לא, בסדר, אבל השאלה היא, בוא נשאל ככה, ראשית כל, פעם בכמה זמן זה קורה לך? תשמע, זה קורה, זה קורה. אם, אם זה לגמרי בשליטה שלי, כלומר, אני מכין לעצמי כן. את האוכל, יש לי מה שאני צריך ואני אוכל, זה בסדר, אבל אם... אבל זה רוצ... רוב הפעמים, נכון? רוב הפעמים, כן. אוקיי, אז מפעם לפעם, קורה לך הדבר הזה. כן. עכשיו, אתה... מגדיר את עצמך עכשיו בתור מישהו שלא יכול לעמוד בפני פיתויי המזון נגיד. כן. כן. אבל פעם בכמה זמן זה קורה לך? זה קורה. וזה זה קורה? קורה. כן. עכשיו אתה, מה שאתה עושה, זה, אתה... זה קרה לפני שבועיים, זה קרה, את... זה קרה היום. היום, אתה מחבר את שני הסיטואציות האלה ואתה אומר, אני כזה. כן. בעוד שההנחיה הייתה בעצם לראות ש... משהו קבוע יש יום משהו יום. קרה וקורה עכשיו ואולי יקרה בעוד שבועיים עוד פעם okay. אבל זה לוקח, זה תופס כאילו, לא יודע מה, שני אחוז מהזמן מה, מה, מה, מה שלך זה לא מאה אחוז אבל אתה יכול כבר, يعني, הבעיה היא שאתה מגדיר את עצמך הצ... על ידי זה, לא רק זה, כן, יש לך עוד הרבה דברים אחרים okay. אבל אם שואלים אותך, מה עם אוכל, אז אתה תגיד, או, אני... כזה וכזה. אם, אם אני באמת לא נמצא ברצף כן? כזה של פעמים, אז אני אומר, אני אוכל אוכל בריא? כן? כן? כן? כן. עכשיו אתה כאילו, כאילו, צריך להחליט בין התיאור שלך בתור אחד שיודע לאכול ואוכל אוכל בריא וכמה שצריך, ובתור אחד שאוכל, לא, לא, לא, לא עומד בפיתוי לא בזה. עכשיו, מה פה חשוב? לא זה ולא זה, שניהם לא נכונים. שניהם סיפורים. אני לא אומר לך שתיקח את הסיפור הטוב ותשליט אותו על הסיפור הרע. ובטח שאני לא אומר לך תיקח את הסיפור הרע ותשליט אותו על הסיפור הטוב. אני אומר... ששני הדברים האלה הם סיפורים ושניהם סיפורים שאנחנו ממציאים, בונים, לא ממציאים מסתם, אנחנו בונים מתוך נתונים שהם כאילו אמיתיים אבל הם, בודדים, הם בדידים. מה, מאיפה הם נובלים? מה? ומאיפה הם נובלים? זאת אומרת יש איזשהו מקור שיוצר את הדבר הזה, את המחשבה הזאת. נכון. וזה מה שהעניין אמרת, גם לי מבחינת ה... אני ממציאה איזשהו דבר שעושה לי, שעושה איזושהי פעולה נכונה כביכול כן. בשבילי, אבל מציקה לי וגורמת לי סרט. כן. כמו שלא. כן. כן. הוא אוהב לאכול, אבל זה, זה לא נכון, אז הוא יוצר איזשהו מצב שאלה, ש, ש, ש, שזה לא נכון, שזה כן. לא טוב שהוא הוא, הוא, הוא אוהב לאכול, כן. ואז הוא יוצר לעצמו תחושת... אה, אה, סבל אה, מסוים. נכון. אבל זה נובע מאיזשהו מקום. מה הדבר הזה... לא, מה יוצא? זאת אומרת זה נובע מאיזשהו מקום? הבנייה או האכילה? אני, הבנייה. נכון, שלום. נכון, בדיוק. מאיפה <מא> זה נובע? כל האכול זה נורמטיבי. כן, אני גם לא נראה לי שאתה אחד כזה שיושב כל היום במסעדה. לא כל היום. אבל מאיפה זה נובע? אז כל, ראשית כל, הבן אדם הוא חיה שמספרת סיפורים. אנחנו אוהבים סיפורים. ואם יש לנו סיפור טוב, אנחנו שמחים. ואם יש לנו סיפור טוב לספר לשכנים על זה שנכנסו לנו לאוטו ושמו לנו סוללות של <laughs> אופניים חשמליות <laughs> בתוך האוטו, <laughs> שמישהו <laughs> גנב <laughs> אצל האיש של האופניים שם מרחוב הרצל, אז זה סיפור נהדר. <laughs> וגם זה סיפור, אתה מבין, אנחנו אוהבים לספר לעצמנו סיפורים, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו אוהבים להגדיר את עצמנו. לפעמים אנחנו מגדירים את עצמנו בהגדרות טובות, לפעמים אנחנו מגדירים את עצמנו בהגדרות רעות, אבל אנחנו צריכים, מרגישים צורך להגדיר את עצמנו. וזה למה? כי אם לא נגדיר את עצמנו אז אנחנו נרגיש חלל ריק בפנים. ומזה אנחנו נורא פוחדים. אז עדיף לי להגדיר את עצמי בתור מישהו ש... לא משנה, אפילו נגיד רק שעשיתי פעם איזושהי שטות נוראית, וזה עד היום מציק לי, וזה כאילו מגדיר את... אותי. עשיתי... אה... לא יודע, אהרון אתמול שאל אותי, האם אתה חושב שכשבא, לישראל מאנגליה, עשיתם טעות? אין, הדבר עצמו הוא לא טעות ולא לא טעות. הוא מעשה שנעשה, ואתה יכול להתייחס אליו ככה, ואתה יכול להתייחס אליו ככה. מי אמר שאני בכלל צריך להגיד, שאם מישהו שואל אותי, האם אתה חושב שעשית טעות, אני צריך לענות לו בכלל. <laughs> זאת אומרת, לא, לא מתוך זלזול בו, אלא, אלא כשלעצמי, האם אני צריך להחליט אם המעשה הזה היה נכון או לא נכון? למה לא? למה כן? כן, למה לא כן? לא... למה כן? <laughs> <laughs> למה כן? זה לא היה במורק, מתוך זה אתה לומד איזה דבר נוסף להמשך חייך. אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. לא. שואלים אותי. אתה, אוקיי, עשית איזה משהו, החלטה מסוימת, זה לא החלטה של לעזוב את אנגליה ולהגיע לארץ. זאת כבר אתה לוקח ועושה השלכה על עוד דברים. זאת אומרת, עוד מערכות שאתה יוצר החלטות בין דילמה כזאת או אחרת, בין מה זה שווה למה זה שווה, איפה אני עומד עם הדברים האלה, זה פתאום מעלה סימני השאלה. האם היכולת השיקול, השיקול שלי נכונה או לא? אבל זה היה נכון באופן תיאורטי אם הסיטואציה החדשה הייתה זהה בדיוק לסיטואציה הקודמת, אבל היא לא. <אח> אנחנו מחליטים כן. שזה דומה. Okay. ואז אנחנו מחליטים האם ההחלטה הקודמת הייתה נכונה או לא נכונה, ולפי זה אנחנו מקבלים את ההחלטה החדשה. זה אוסף okay. של בדיות okay. שמצטברת אחת על השנייה. ואין מכוונות אותנו. נגיד, <אז> שואלים אותי... זאת אומרת, אתה אומר ככה, כן. שכל סיטואטה היא בעצם נכון. דבר חדש לחלוטין, שאתה צריך כן. לגלות אותו מחדש. כן, מידש. כן. אז איפה, איפה יכולת המסקנה? אז זאת אומרת, אם אתה מגלה אותו מחדש, אין לך, אתה כאילו ילד, ילד שרק נולד. אבל ילד שרק נולד, אתה לא. אם אתה רוצה או לא רוצה. נכון. אז, אז מה? בסדר, שיקול שיקול לא, מה. בסדר, אבל מה שחשוב זה שאני אבין שמה שאני עושה זה בעירבון מוגבל. אני לא אומר לא לקחת בחשבון את מה שקרה אז, אבל להבין, אני אומר שוב, הבעיה היא שאנחנו לוקחים סיטואציה אנחנו... ואומרים, היא דומה לסיטואציה היא ולכן ההחלטה שקיבלתי אז, נגיד, הייתה לא נכונה, אז אני לא אעשה עוד פעם את אותה ואני לא אעשה את זה. אז א', גם אז זה לא ברור אם זה היה כן נכון או לא נכון, זה גם כן סיפור. זאת אומרת, מי יודע מה היה קורה אם היינו נשארים באנגליה? מי יודע? אף אחד לא יודע. נכון. כמו שאם היית... אה, אה, אה, אני מחליץ... הייתי מקנדה ובאתי לפה, לא, האם עשיתי איך... שטות או איך... לא, כן. עכשיו אני, לא, אני אומרת שלא, אבל יכול להיות שלא. אז אני, אני לא, ל... לא אומר שכן ואני לא אומר או שלא. שלא, למה אני צריך להחליט שכן או שלא? כי אתה יודע מה, משום שאחרת אתה נמצא באיזשהו מקום מעופף. נכון, דרג. נכון. וזה אני... המקום להיות... שצריך להיות <laughs> בו בשבילו <laughs> לסבול. <laughs> נכון. לא, אתה, אתה, נהפוך הוא, כשאתה מקום ריק, אתה לפעמים סובל, כי אין לך במה, במה להאחד, נמצא... אם אתה רוצה להאחד. לא, אבל אז אתה לא יודע איך להתנהל. אוקיי, אני... آه, אני, כולה... אני לא, לא דואג... האם הדרכתי במקום, נכון או לא, אני ריק? אני... <laughs> לא. <laughs> אני, אני, אני, אני, לה... אני ממש לא חושב שצריך לדאוג. ראשית כל, כל מה שצברנו לא נעלם, הוא ישנו. ואם אנחנו צריכים באותו, אנחנו יכולים להשתמש בו. השאלה היא, בואו נגיד ככה, 99% מהזמן, אנחנו לא צריכים את הדברים. אנחנו לא צריכים לקבל החלטות. אבל אנחנו יכולים להיות בתוך הסיפורים האלה, כאילו שכל הזמן אנחנו צריכים לקבל החלטות. תן לי מה אותי. אני, תן לי מה אותי. עכשיו, כשבא אליי מישהו ואומר לי, תגיד לי, אתה חושב שעשיתם בחוכמה, שעזבתם את אנגליה? אז כאילו אני נמצא במצב שאני צריך לקבל החלטה, נכון? אני צריך להגיד לו, כן או לא. מסקנה, הוא <סקנה> <סקנה> אומר <אנחנו> לך, לא? <יכולים> <כן>, כן, כן. אבל זה לא נכון. אני לא באמת צריך לתת לו תשובה, הוא שאל שאלה, זה בסדר, אני גם לא אזלזל בו, הוא חבר טוב והכול. לדעתי הוא שאל את זה כאילו הוא חזר מהגליה והוא חושב שזו הייתה טעות. הוא חזר מקנדה, כן. הוא התרגש, טענת התגלש. לא, הם היו קודם באנגליה, הם כן, נכון, כן. אחר כך הגיעו לקנדה? כן. ושם התרשו? לא, בארץ. אה, בארץ? כן. אבל מה שאני אומר, וזו המסקנה היותר עמוקה והחשובה באמת, שאנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו מייצרים את הדברים האלה. אנחנו מורגלים, חינכו אותנו, שאנחנו צריכים לדעת האם הדבר שעשינו הוא נכון או לא נכון. אז יש לנו איזשהם אמצעים... גם, גם איזה פרטים אנחנו בכלל לוקחים, נגיד, בשביל להחליט על, ה, על, ה, על הדברים האלה? אם נגיד סתם, זה לא ממש נכון, אבל נגיד, אחת הסיבות העיקריות שחזרנו מאנגליה, זה כי רצינו שילדים, יהיה להם מדינה, יהיה להם ארץ, יהיה להם מקום, שידעו שהם פה. יש יהיו ישראלים. נו, אז אחת באוסטרליה ואחת בארצות הברית, נו. אולי אם היינו נשארים באנגליה, הם דווקא היו רוצים לחזור לישראל ולהתגייס, היו נהיים ציוניים גדולים. אז רגע, רגע, רגע, זאת הייתה אני חזרתי לארץ והילדים בחזרו אחריי. אם זאת הייתה הסיבה שבגללה חזרתם... לא, לא. אם, אם, אם, זאת הייתה הסיבה. כן. והילדים... התפזרו, אז זו הייתה טעות. אבל אם היינו... אני לא אומר זו הייתה סיבה, אבל אם זאת הייתה סיבה. אבל אם היינו נשארים, זה בטוח כמעט שהם היו נשארים שם. יכול להיות שאם הייתם נשארים, אז הם היו עוזבים אותכם שם ובאים לארץ. לא, אבל לא הייתם נוסעים לאנגליה, הילדים שחקן לא היו מכירים את האופציה הזאת. וזה אומר בגלל זה הם היו נשארים בארץ, הם לא שמעו, על חוץ לארץ. בקיצור... אנחנו לא עושים פה תרגיל אמיתי בלראות אם זו הייתה החלטה נכונה או לא, וזה לא חשוב. אנחנו לא יודעים. ואין לזה תשובה, ואנחנו לא צריכים להרגיש קפואים לתת תשובות. אבל זה לא לתת לתשובה לא. הרי אתה נותן את התשובה לעצמך בסופו של דבר. לא, אבל אני לא שואל את עצמי את השאלה הזאת. קיבל את ממישהו אחר. לפעמים, מה שאני אומר לפעמים. שואלים אותך, אז אתה כאילו צריך, כרגיל, מה, אני צריך עכשיו לשבת ולהחליט אם זה היה נכון או לא נכון? למה? רק אם אתה רוצה. כדי... אבל למה אני רוצה? כדי לקבל את ההחלטה הנכונה, בפעם הבאה אבל זה לא תהיה אותה צומת, וזה לא יהיה רלוונטי. אבל יכול להיות, יכול להיות, זה לא רק לדוחת ספציפית, או אני, לא משנה, מקבל החלטות לא נכונות. מכיוון שהוא לא מביא את כל השיקולים בחשבון, אז הוא לא מקבל את ההחלטות. אבל טוב. להביא את השיקולים בחשבון זה, זה לא להביא איזשהו מקרה מהעבר שאני חושב שהוא אותו דבר ולהסתכל עליו. השיקולים עכשיו הם שונים מהשיקולים של אז. אתה מבין? נגיד שאז לא הייתי עוד... נגיד, נגיד כאילו הייתי שוכח שבגלל זה רצינו לחזור... נגיד שרצינו לחזור לארץ בגלל הילדים, נגיד. ונגיד ש... אני עכשיו בכלל שכחתי מזה, כאילו, אני רק זוכר שחזרתי ארצה וזה היה טוב מאוד, כן? ובפעם okay. הבאה נגיד שאני אהיה בצ'כוסלובקיה ואני אצטרך להחליט אם אני חוזר ארצה או לא, אני אזכור שחזרתי אז ארצה וזה היה טוב מאוד ואני אחזור. וזה יהיה רע. וזה יהיה בכלל לא רלוונטי, כי השיקולים שהביאו אותי אז הם כבר בכלל לא רלוונטיים. וככה זה אם תסתכל על כל המקרים שעכשיו, שאנחנו... אם יש לך שחוזרת על עצמה, אין, אין. דבר כזה, אם היה שלי את הבת שלי שמעצבנת אותי כל הזמן, כן. גורמת לי אינסטורי רגשי השעה, כן, אבל זה קבוע, כן. אז, מה אני, עושה עם זה? אז כן. אני אגיד לך בדיוק, כן. ראשית כל, את מבודדת אחד מהשני, אבל זה אותו דבר, לא כל זה כל לא אותו דבר, כי כל הזמן זה... עובד על אותו, על אותו, אותו כפתור. נו, yeah, no, אבל הכפתור הזה, mm -hmm. את מייצרת אותו. את מבינה? אם לא היה לך את הכפתור הזה. אם לא היה לך הכ... no, אבל איך אני יכולה, פולניה יכולה למצור לי מצב? זה בדיוק, זה בדיוק, לראות, א', שאולי היא לוחצת, אבל הכפתור הוא אצלך. Okay. הכפתור הוא לא אצלה. נכון. ואת, אז את אומרת שיש פה, מצב שכאילו היא אשמה, אבל יש פה גם מהצד שלך. זאת אומרת, את צריכה לראות שפה יש איזושהי פעולה שבעצם יש לך חלק בה. ואת, ראשית כל, בואי נתחיל מהסוף, את מחליטה שזה לא נעים. זה לא... את יודעת מה? יש אנשים שאם הילדה שלהם תעשה להם בדיוק אותו דבר, הם ירגישו נהדר. למה? היא... כי היא שמה להם לב, אה. וכי היא אכפתית, אה. וכי היא... היא לא יודע מה, והיא ילדה רגשנית וזה טוב, או היא לא רגשנית וזה טוב. <laughs> הסיטואציה כשלעצמה, אנחנו... יש לנו חלק עצום בה, אני לא רוצה להיות אכזרי ולהגיד, זה רק אנחנו יצרנו אותה, אבל יש לנו חלק נורא גדול בה, כמו למשל, בסיפור של רפאל נגיד, יש אנשים שאומרים, החיים שלי זה אוכל, אני הולך למסעדות, נהנה. ואני נהנה מזה, וכל הזמן טוב לי. ואני אמות צעיר אבל מאושר, וכל מיני דברים כאלה. זה סיפור אחר. הם אוכלים פי שמונה ממנו, והם נהנים מזה. למרות שהם סובלים בעצם. או, או יש מישהו שאומר ככה, תראו, אני כל הזמן אוכל בסדר. למה אני כל הזמן אוכל בסדר? בשביל שכשתהיה לי סיטואציה מסוימת, שאני אוכל קצת להתפרע, אז אני אוכל להרשות לעצמי. אם הייתי כל הזמן אוכל כמו חזיר, אז אני כבר הייתי מגביל את עצמי גופנית ממש, וכל הזמן, והייתי אוביסט וזה. אבל, אני כל הזמן אוכל בסדר, בשביל שמפעם לפעם אני אוכל להרשות לעצמי. אז כל העסק נראה לגמרי אחרת. להפך, זאת החגיגה שאני יכול להרשות לעצמי, בגלל... וכשאני אוכל, אוכל רגיל, אני אוכל בסדר, אז גם לזה עוד נוספת איזה מנה קטנה של עושר. כי אני בזה כבר מכין לי את הקרנבל שיהיה ב, ב, בסוף פברואר, כן? אז אנחנו, זה אנחנו צריכים לראות. כשאנחנו רואים את זה, זה נותן לנו את ה... את ה, את ה בעצם את, את התשובה לבעיות. עכשיו, אני לא יודע אם את רוצה בדיוק להיכנס לסיפור הזה, לא אכפת לי, אבל... אבל עצם זה, בעצם, עצם זה שאת ما, את מפעילה את הכפתור, את אומרת שהיא מפעילה את הכפתור, אבל היא לא. לא, היא, לא, היא, היא נוגעת היא, בדיוק במקום הזה. היא רק נוגעת, ואת מבין, את, את, לא את, את, את. מחכה, מחכה שם כפתור, וזה... אז את מבינה ש... עכשיו את יכולה להגיד, תשמע, אני לא יודע, אני לא יכולה... אני, זה גדול, זה חזק ממני, זה מתפרץ אצלי, זה אני כבר ככה ואת יכולה להגיד הכל. וכאילו בשביל להיות מעשיים, אז תגידי לי, יש זה לפעמים יותר חזק ולפעמים יותר חלש? זאת אומרת, יש דברים שהיא ככה אומרת בחצי זה וזה נהיה... אין ניח... חצי, היא טוטאלית כמוני, זה בסדר, כן, כשהיא עושה זה עושה... עם כל הלב, עם כל הנשמה, ופוף, ישר לתוך החץ, ישר לתוך ה... ש... ולא קורה שהיא עושה משהו ואת אומרת, היא בעצם התכוונה לזה וזה, ו... ו... לא, לא. זה לא. ישירות. כן. זה בוטה, ישיר, זהו. כן. היית יכולה ככה, והיית יכולה ככה, ואתה תתתה. אה, מצוין, היית יכולה ככה. כן, ככה היא אומרת. So <שוט> what? <שוט> רגע, אני מדבר ברצינות כן. עכשיו. <שוט> היא אמרה, היית יכולה ככה. למה את לא עושה ככה, ולמה לא ככה, ולמה לא ככה? ולמה זה חשוב? רגע. למה זה חשוב? כי היא נפגעת. אה היא? כן, היא. אהה. אני מרגישה שאני פוגעת. רגע, רגע, רגע, היא נפגעת. ולכן? היא מרגישה פגועה, ואז היא משאירה. למרות שאני לא עושה כלום, בגלל שאני לא עושה כלום. היא רוצה שאני אעשה. אני לא עושה. אבל למה, אבל למה... Okay. בואי נגיד, היא ציפתה שתעשי משהו, ואת לא עשית. כן. Okay. אז היא אומרת לך, למה לא עשית? כן. Okay. ואת נפגעת. כן. Okay. זה לא למה לא עשית, זה כבר היבאה <laughs> לא עשית. <laughs> לא עשית, <laughs> יכולה, אז למה את לא עושה? אוקיי, okay, עכשיו, כל הדברים, האלה, כל הדברים האלה, זה מאיתנו בא. זאת אומרת... היא את שלה עושה, זה התפקיד שלה, זה בסדר, היא, זכותה בתור בת לעשות את כל הדברים האלה. ראשית כל, יכול להיות שאם לא תיפגעי, היא תיפגע עוד יותר. זה כבר עשיתי נאום. אבל, אז אם ככה, זה בסדר. אז את צריכה לפחות לעשות את עצמך פגועה. האם את יכולה לעשות את עצמך פגועה ולא להיפגע? יש לי בעיה. אה? טוטאלית בהרבה דברים, יש לי בעיה. בסדר, בסדר, אבל, אבל, אבל, הרי, הרי זה לא כל הזמן באמת מלחמת עולם, זאת אומרת, זה, יש דברים יותר חשובים, יש דברים פחות חשובים. אבל זה לא משנה, בכל רגע זה... אה, בסדר, זה אבל, זה, מה? זה פוגע, זה כן. ממש מאוד קשה. כן, אבל למה? אני שואל שוב פעם, למה? בגלל... שאת... שאני רוצה להיות בסדר, נו, היא לא עונה על נכון, הציפיות שלנו, בקיצור כן. היא לא עונה על הציפיות כן, שלנו. כן, אבל אנחנו כבר יודעים שהציפיות, <laughs> זה מקור זה הספט. לדעות הספט וזה מקור הסבב. אבל עכשיו, נגיד שכשהיא הייתה בת שבע, את חשבת שהיא תהיה, לא יודע מה, ילדה חמודה שעושה כל מה שאומרים לה ורוקדת לפי החליל שלנו, אבל עכשיו, עדיין, את מצפה שהיא תהיה אחרת ממה שהיא? לא, היא מצפה. לא, לא, לא. מה את לא, מצפה ממה שהיא? לא, מצפה להגיע להגיע להגיע להגיע להגיע להגיע. להגיע לא. אני, לא. אני, אני, כן. אני מצפה שהיא לא ת... שלא תתקיף, שלא ת... שתהיה... למה? משום שאני חושבת שהיא, שהיא קיבלה המון דברים ממני, שהיא, כן? לא, שהיא לא צריכה עכשיו לבוא אליה ולמצוא ב... כל איזה דפקט קטן בשביל לשבת עליו, כי היא במצוקה. כי היא במצוקה. ברור, מה זאת אומרת? זה בכלל לא שאלה. אני יודעת, כי היא במצוקה. נו, בסדר. אבל עדיין אני מרגישה שאני צריכה לה. הילדה שלי. אז את מבינה, אבל שזה, את מצפה ממנה שהיא אחרת. והיא מצפה ממנה שהיא אחרת. וזה שהיא מצפה ממנה שהיא אחרת, זה ממש, אין מה לעשות, וזה לא התפקיד שלך. אבל על מה את כן יכולה לעשות, לעבוד? על הציפיות שלך. עכשיו, אני לא יודע כמה זמן זה נמשך, אבל זה לא נראה שהדרך שכרגע את נוקטת בה עוזרת למשהו. אז, כן. אז, אז השאלה הגדולה היא, אם את רואה שאת חלק גדול מהדבר הזה. נגיד אפילו הציפיות שלך. בסדר, אז היא כבר אישה מבוגרת, ואת ציפית שהיא תתנהג אחרת, והיא לא מתנהגת אחרת. למה היא לא מתנהגת אחרת? כי היא סובלת, כי לא משנה אפילו למה, ככה היא מתנהגת. כשיש לה הזדמנות, אז היא... אז היא... אז היא. בסדר. בסדר, אוקיי. ולמה זה צריך... להפריע לך בצורה כזאת, למה? אולי, אולי זה נראה לך שאם לא תעשי את זה אז זה יראה כאילו שאת לא אכפתית. יכול להיות. אוקיי, אז את צריכה להחליט. אם תראי את זה, אז יהיה לך אפשרות להחליט. האם אני רוצה להמשיך להיות אכפתית, או לעשות את עצמי אכפתית ולסבול, או שאני מוכנה לא לסבול, מתוך ידיעה שהאכפתיות הזאת היא גם לא עוזרת לה, כי כשהיא יש לה את הסיטואציה הזאת, שהיא יודעת שאם היא תלחץ פה אז את תקפצי לשמה, אז היא לוחצת, ואת קופצת. ואם לא היית קופצת, אולי לא הייתה לוחצת, כי בשביל מה היית צריכה ללחוץ אם את לא קופצת? עכשיו, צריך להיזהר פה, כמו שאמרתי קודם, כי זה נכון שבן אדם יכול מאוד להיפגע אם את לא נפגעת ממנו. כן. אה. בהחלט. לא, לא, זה, זה, זה, זה... אבל אם את תעשי עצמך נפגעת ולא תיפגעי... לפחות את לא תסבור. אז את תראי שזה לאט, זה לאט לאט כאילו משתנה. אז אני אומר שוב, זה לא שאת צריכה להגיד את יודעת מה, את יכולה לדבר כמה שאת רוצה, זה ממש לא נוגע לי, אני החלטתי שאין לי יותר רגשי אשמה, ותגידי מה שאת רוצה, תעזבי אותי, באימא שלך. <laughs> זה לא, זה לא, כי זה לא עובד, בגלל שהצד השני לא מבין, והוא באמת חושב שזה חוסר, חוסר אכפתיות, אבל זה לא חוסר אכפתיות, אלא זה... את צריכה את האנרגיה הזאתי שאת מוציאה על ההיפגעות, לרתום לבאמת לעזור לה. עכשיו, אם את לא תיפגעי, את תראי שאת הרבה יותר פנויה, את הרבה יותר פתוחה, את הרבה יותר מכילה אותה, את הרבה יותר יכולה להיות איתה, וזה אבל רק כשאת תראי שאת את החלק שלך במשחק את, משחק, את, את מחליטה וזהו. עכשיו, כמובן, קל להגיד, קשה לעשות ובגלל זה שאלתי אם יש סיטואציות שהן קצת פחות טעונות, כי שם זה יותר קל להתחיל, שהיא סתם זורקת לך איזה משהו כזה ש... שזה לא מלחמת עולם, אבל סתם איזה לא, קרב, לא, קרב לא. ביניים. כל מפגש איתה, לא משנה מה, יכול להתפתח נחמד ועניינים מתוך כמה רגעים יכול להיות. לכן אני מעדיפה לא להיפגש איתה. כן. זאת אומרת, אני משתדלת לא להיפגש, כי היא רוצה. כן. לא להיפגש עליך, לא לדבר, לא בא לי איתה כל כך. אז את רואה, את רואה שבסך הכל התוצאה של האכפתיות הזאת היא זה שאת... היא מרחיקה. נכון. עכשיו, אם תסתכלי על זה ככה, ותגידי, תראי, אם אני לא אפגע, אני אוכל לה... לה... כן. להיות איתה יותר, כן. אז זאת היא, זה ה-compassion האמיתי, זה הקבלה האמיתית, לא... ועכשיו, בוא נגיד, אני לא מכיר אותה, לא פגשת אותה בחיים שלי, אבל אם היא הבת שלך, אז בטח יש לה קצת שכל. כן. וגם היא תרגיש את זה. ו... וזה הדרך שאת יכולה לשנות אותה, את לא יכולה לשנות אותה ישירות, אין שום סיכוי, רק, רק, רק את עצמך את יכולה לשנות. ושוב, עכשיו, בואי רגע נחזור כאילו לתרגיל, פעם בכמה זמן זה קורה? פעם בכמה זמן. קורה גם, את אומרת שאין כזה דבר בכלל? אין, שאתם כן, נפגשים? שיחה או התבקשות, לא שאין עם... אין, אין, כמעט מפגש, שאינו לא לא ברגע הנ... מסוים טראח איזה רעל, איזה חצי תזרוק באיזה מקום. אין. גם, גם לא עם אנשים אחרים, אם אתם בחתונה, או... אין. אין. לפני אנשים אחרים, לא משנה לה אם הוא יכול את הרעל הזה. משהו להגיד... כזה, למה לא עשית ככה נוראית? משהו. במצוקה נוראית. כן. אם במצוקה נוראית, היא גם כן. לבד, בעל המטריך טיולים, היא נמצאת למד, היא... כן. מות, כן. כן. במצוקה. כן, לא? כן. בסדר, את, את, את צריכה להפוך את זה, כאילו, ואני אומר שוב, אבל את אומרת ככה, ש, שאין משהו שהיא לא תזרוק משהו. אין... אבל את אומרת, היא זורקת משהו, אז זה לא מלחמה טוטאלית, זה זריקה של משהו. זה... ברור. טוב, אבל אני חוטפת אותה ומרגישה, הנה, לקחו לי, זרקו לי ונסובבו את זה. נכון, לא נכון, בדיוק. לא מסובב, נכון, כן. כן. כן, נכון, אבל אם תסתכלי על זה, יש גדול ויש קטן. מבחינתך... כן. הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. אבל, ושוב, ולמה זה? כי זה הבת שלך. אותו דבר מישהו אחר היה אומר לך, היית ככה. היית שמה קצוץ. היית שמה קצוץ, כן. זאת אומרת, שוב, זה לא הדבר עצמו, אלא זה איך שזה מתקבל אצלך בתוך המסכת יחסים. עכשיו, יכול להיות, בהחלט, שאת חשבת, כשאני אגיע לגיל המופלג שלי, יהיה לי שקט. בטח שיהיה לי שקט ממנה. נתתי לה, השקעתי לה, עשיתי לה, ניגבתי לה. ומה זה, לא מגיע לי קצת אה, דיווידנדים מה... מההשקעה שלי? ציפיות. אבל זה ציפיות. <אז>... כי העובדה היא שכרגע... זה, זה המשחק ביניכם, זה העובדה. ואם את תשני את הגישה ואת תראי שזה המשחק שלה, אבל זה לא בהכרח המשחק שלך, ושוב אני מדגיש, סלחי לי שאני מדגיש עוד פעם, כי זה מסוכן, זה לא, את לא צריכה להתנהג באדישות. ואת לא צריכה להגיד, זה לא נוגע לי, או משהו כזה. צריכה לשחק את המשחק כאילו שהיא פגעה בו אך פגיעת אימים. אבל... אני לא מסכימה איתך בדרך כלל. אני יודע. לא, אני יודע, הרבה אנשים לא מסכימים. לא, אני לא מסכימה על שלך, אז תגמור, אני אגיד לך את הדברים האלה שלי להגיד. בסדר. ו... אם את תפגיני חוסר פגיעות, ‫מיד, בהתחלה, זה... זה, זה שוב, ‫זה ייחשב בעיניה כאדישות, ‫כאי-אכפתיות, שהיא מושב... תגב, תגביר את זה ‫או שהיא תהיה בהלם גמור, ‫אני לא יודע. ‫מתוך כל מה שאתה אומר... ‫רגע, אבל אורנה קודם רצתה להגיד, ‫והיא באדיבות חיכתה. ‫נכון. ‫ כן. חושבת שזה... קודם כל, אני לא מסכימה שאת צריכה לשחק, זאת אומרת, את המצב הזה של הנפגעת. לדבר הזה התקוממתי. כן. אני חושבת שדברים שאני פשוט עוברת על משהו דומה, אז אני יכולה לפחות להשליך, כן. זה לא אותו דבר, כמובן, כל דבר הוא לעצמו. וגם לי יש בן כזה מאזבן. לך בת, לי יש בן מאזבן. כן. ואני חושבת שהדברים שאנחנו לומדים, כאילו, גם פה וגם בכלל לבודהיזם, זה, זה מלמד אותך כאילו להיות בעצם יותר חכמה במידה מסוימת. עכשיו, זה שאת הופכת להיות בעצם יותר חכמה, א', יש את העניין של החמלה. שאת יודעת, את כבר ברור, גם את אמרת פה, ברור לך שהיא נמצאת באיזושהי במש... מצוקה שהיא סובלת. ואת עכשיו במצב שאת לומדת ומבינה מה זה הסבל הזה. אז את יכולה להבין את המצב שלה. ומה שקורה לי, למשל, שאני מקבלת את החיצים האלה של הזה, מה שקורה לי בזמן האחרון. זה שאני לומדת לרכך אותם, כאילו, זאת אומרת, אני אומרת, בסדר, אז זה שלח חי... לי חץ. Mm -hmm. אבל זה עדיין לא אומר שאני צריכה לקבל את החץ הזה. כן. Okay. אז אני צריכה עכשיו לעשות משהו קצת שאני אהיה יותר חכמה ממנו, בצורה okay. שאני מדברת, ואני בעצם עושה סוויץ' כזה, שאני יכולה להגיד, לא, כן, אבל אתה יכול לראות את זה גם ככה. וברגע שאני מתחילה להגיד את זה בצורה, מתחילים, לה... פתאום נוצר איזו שיחה, כי, כי הוא יתווכח איתי, או ואז מתחילים לראות כל מיני צדדים, ואני מתחילה להראות לו כל מיני צדדים, וזה, וזה פותח. כאילו, במקום שזה התחיל להיות מין התקפה, עכשיו הוא מתקיף אותי, ואני מגיבה. אני אומרה לו. וזה הנה, קרה לי עכשיו ממש דבר פשוט, אני יכולה להגיד לך, לא כל כך סובבתי את זה, אבל אני לך דוגמה שקרה. אני אה, מגיעה פורים, הרבה זמן דיברנו על זה שיבואו לבקר בכליל עם הילדה שלו, יש מסיבה נורא יפה בכליל. ואני פתאום החלטתי לשנות, כי אני רוצה ללכת ל-12 חסרי הימים של הבודהיזם. עכשיו, בגלל שידעתי שאני בעצם הולכת לעשות כאן משהו בניגוד לדעתו, כי סוף סוף הוא מחליט שהוא כבר סוף סוף בא לגליל, זה לא קורה. אני <אח> אומר, ואת לא בסדר בשבילי. נכון, אז עכשיו אני לא בסדר. אז, אז לא, אבל לפני זה, כי ידעתי שזה יכול להיות שאני לא בסדר, אמרתי לו, תשמע, אני צריכה להחליט, הזמנים הולכים ומתקרבים, אבל צריך להחליט אם אתה בא או לא, כי הוא לא נתן לי תשובה סופית. <אח> אתה צריך להחליט אם אתה אמר לא, כי אם לא, אני יש לי סידורים שלי, אני רוצה לעשות דברים שלי. והוא כמובן משך, משך, משך, לא משנה שזה קשור באשתו וכל מיני כאלה דברים. והגיע הזמן שאני צריכה להתחייב לסיפור הזה, כי אחרת אין, ברגע האחרון אי אפשר להירשם. אז נרשמתי, והודעתי גם ליעל שאני הולכת, ויומיים אחרי זה הוא מצלצל. אני באה לי כליל, וזה, אנחנו באים ליום שלם, טה טה טה אבל אני כבר החלטתי. עכשיו, מה אני עושה? במקרים כותבים, ויתרתי לו. כי <עזי> זה היה את זה, <עזי> נעים יותר קצרים, שאני ויתרתי לו. הפעם לא. החלטתי, לא מתאים לו. אז הוא כותב לי, עכשיו אנחנו לא נבוא בכלל, כל השחרות שלנו לא יכולים לבוא. ולפני זה הוא אמר לי, לא משנה, אז לא נבוא בתאריך כזה, אז נבוא, שבת אחרי שישבעת... בקיצור, אז אמרתי לו, והוא התחיל לבוא בטענות, עצנתי, בנתי, כל מיני כאלה. אמרתי לו, עד אז מה? מה, אתה מקנא? לא עבדתי מספיק בחיים שלי כשאני ישנתי באנטי. תראי, עשיתי לו כזה מין סיבוב כזה. כשמע... לא משנה, אני יכולה להגיד לה גם, את לא, לא מספיק עשיתי. כן. לא, כאן... לא, לא באתי ועשיתי, לא אמרתי לו, לא, אבל זה, כזה... זה שיטות שקצת אחרת. זה לא משנה, זה אף פעם לא יכול להיות אחד לאחד. ומה שאני מנסה קודם. לעשות ש... מה? כן, כן, זה אמרנו קודם. אבל <laughs> מה שניסיתי לעשות כאן, כאילו ללכת, הוא טען נגדי, ולא, עכשיו, במקרים קודמים הייתי נעלבת. מה אתה אומר לי שאת איבנתי ומתחילה כאילו זה? מה שאני מנסה לקהל, להביא את הדוגמה הזאת ולהראות, שכאילו לקחתי את הדברים שהוא אמר, ועשיתי לזה סוויץ להראות לו שאפשר להסתכל על זה גם אחרת, את מבינה? במקום להגיד, או, עכשיו אני, ונכנסנו אחד בתוך השני ולהתווכח וזה. וזה ריקך. לא, אבל אני עושה את זה, כשהיא מתחילה עם כל מיני, אני אומרת לו, אוקיי, לאחרונה אני לא, לא אני אומרת לו, אוקיי, שמעתי, בסדר, זהו. אז זה גם לא טוב, את לא אומרת, את לא מגיבה. נכון, כאילו, מה שאני אומרת לך זה בדיוק, מה שאת עכשיו עשית, זה עשית הפוך על מה שיפי אמר. כאילו, במקום לזה, את אומרת, בסדר, שמעתי, בעצם סגרת לי את הדיבור. את אומרת, בסדר, אבל כשאת אומרת לי, בסדר, שמעתי, את סותמת לי את הפה בעצם. מה שאני עושה, אני דווקא מעוררת את זה לשיחה. אבל אני מראה לזה זווית אחרת. זה לא לשיחה, אז... את אומרת את הדברים שלך ואת התחושה שלך. אני אומרת את התחושה שלי, זה כן. לא עוזר. זאת אומרת, היא לא מתייחסת לתחושה. היא בתוך התחושה שלה. נכון. לא יעזור. אבל, לא, אבל, לא אבל, אבל. אני אומר שוב פעם. כן. לך אני אומר, את צריכה כרגע להשאיר אותה בצד, כאילו. כן. זאת אומרת, את, לא תפטרי, את הבעיות האלה כרגע, בצורה הזאת את לא תפטרי. יום. ראשית כל, את צריכה לפתור את הבעיה לעצמך. עכשיו, אם את פתרת את הבעיה לעצמך, אז את יכולה להתחיל לטפל בזה. אבל היא במצב, אז את לא יכולה להביא את הדוגמה שלך בגלל זה. אבל זו הדוגמה שאני עשיתי להציג כן, כן, כן, כן, את השינוי. בסדר, כן, כן, בסדר, אבל היא עוד לא, לא עשתה אותו. לא. לא, לא, אבל בגלל זה היא לא, לא. לא. הביאה לה לא, היא צריכה אחרת. היא צריכה שאני אבוא כל פעם אליה, ואני אעזור לה, ואני אשאל אותה, את צריכה עזרה, ואת צריכה פה, ועניינים, וכל מיני דברים כאלה. היא לבד. הרבה פעמים, אבל ההורים שלו באים לעזור להרבה מאוד. אבל עדיין היא צריכה שאני אבוא ולספר. כי יש הבדל בין אימא ובין אימא של אחר. אני מסור, ההורים שלו יש שניים ואני לבד. יש לי עבודה וכל מיני, ועוד יש לי שלושה ילדים נוספים פה בסביבה. כן, ויכול להיות שזה בכלל עינן ביניהם, שהוא אומר לה, ההורים שלי עוזרים, והאימא שלך לא עוזרת. זה יכול להיות מאוד. בדיוק. אז זה לא עניינך, אבל אני אומר, זאת אומרת, מבחינה מסוימת את צריכה כל... לחזק את עצמך. כשאת תחזקי את עצמך, את תמצאי את הפתרון גם בשבילה. אבל כל זמן שהיא מצליחה לעורר בך את הכפתורים האלה, האנרגיה שלך הולכת על זה, את לא פנויה אליה, את לא יכולה לעזור לה. ויכול להיות, אני לא אומר, אבל יכול להיות שכן היית יכולה לעזור לה, אבל כבר לא מתחשק לך לעזור לה. לא, לא מתחשק. בדיוק, אבל אם המצב היה אחר, אז יכול להיות שכן היה אחר. בדיוק. זאת אומרת שבעצם את רואה שבזה שאת נפגעת... אז אני גורמת לגלגל הזה... בדיוק, עכשיו, ספציפית. עכשיו, את גם לא צריכה לקחת כאילו מילולית את מה שאני אמרתי, מה שאורנה התקוממה, אולי בצדק. זאת אומרת, ש... לא, זה, אני, אני יכולה להבין את זה, להיכנס פנימה, להגיד, קייסר עשרה, שום כן. דבר. לא, אני את זה, ואז לעשות את הדברים כן. בהתאם למה שכביכול, כן. ש... כמו שאני הולכת לבת השנייה, ואני נהנית מאוד כן. מהבת השנייה. למרות שהיא יכולה לצרוח עליי לפעמים בעניינים, אבל, אבל, אתה מרגיש? שאין את המשקע הזה, וגם כשיש איזשהו קונפליקט, אז הייתי מתנצלת, ואומרת לי, מה, אני מתנצלת, במצב רוח לא טוב. כן, זה קורה לכולם, כן. לא יכולה להגיד את זה, זאת קשה לה, כן? כן. טוב, למזל יש בן שהוא נחמד, והוא מכיר אותי לגמרי, וזה בסדר. כן. כולם בסביבה, כן. כן. אז שוב... זה אני הבנתי את ה... זאת אומרת... by the way, חברה שלי הכי טובה, כל הזמן אומרת, תפסיקי, תקחי את זה אישית, תביא לי שהיא במצוקה, תנסי להלכת אחרת. אתה כן, יודע, שמעתי שיש... לפני, ממש כזה בטד, נורא היה לנו גיימן. במה? בטד, הרצאה כן. של טד, על מישהי שהיא דיברה למים, כן. כאילו איך, איך, אפשר, איך אפשר לעבוד עם המד, קונקשן ועם המים. זה היה דבר ממש יפה, היא אמרה על ארבע דברים, אבל בין היתר, אחד הדברים שהיא אמרה, שאנחנו מקבים, כאילו, זאת אומרת שיש לנו, אנחנו חושבים שדבר הוא מסוים, להתחיל לשחק איתו על ההפוך. נכון. זאת אומרת, דברים שכאילו, והיא שלמשל גם היום שלנו, מהיום הקודם, אנחנו מעבירים איזה 90 אחוז מכל המחשבות הרעות שהיו לנו ביום הקודם, ליום החדש, וממשיכים את הגלגל. נכון. נכון. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, זה לעשות את ה... הסוו... קודם כל, ממש להפוך, דברים שאנחנו חושבים שהם רעים, להפוך אותם... כאילו, לא, לא בעניין של פוזיטיב, מחשבות okay. חבריות. זה היה, זה ממש מרתק היה שתסתכל עליהם בצורה רעננה. זה מצחיק, מזכיר קצת את, משבש, את כאילו. ביירון yeah, קייטי. כאילו לא... קייטי. של... כן, בעצם היא אומרת, okay. תסתכל על זה ותשאל ותג... okay. את עצמך, okay. מה, yeah. האם, yeah. האם, האם okay. אתה בטוח שזה נכון? כן. Okay. ומה היה קורה אם זה היה בדיוק הפוך? הפוך, נכון, זה בסוף. כן, כן. בעצם. אז כן, זה הכל, זה הכל מאותו מקור, כאילו. ההנחה הבסיסית היא, שזה מה שחשוב שאנחנו צריכים כאילו לקבל, זה שאפשר לשנות את המיינד שלנו. כן, ממש ככה. כי אם אנחנו לא, לא מאמינים בזה, אז אנחנו... לא יעזור לא בית לא okay. עכשיו... איך אנחנו משנים את המיינד שלנו? גם על ידי מדיטציה וגם על ידי זה שאנחנו מתבוננים במיינד, מתבוננים במה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאנשים לא עושים. זאת אומרת, הם מקבלים את המחשבות שלהם כן. כנתון, אבל המחשבות הן רק חומר גלם, כן. ואנחנו יכולים לתפוס פוזיציה של התבוננות במחשבות. אבל שוב, להתבונן במחשבות... זה להתבונן. אוקיי, אתה רואה אותם. כן. אבל לאיזה אילת, גם אושה, על איזה מסקנה אתה יכול להגיע? אתה משאיר את זה ריק, ואז באמת יש, ובאמת הדבר הנכון קופץ לך? באמת? אתה יודע אותו. א', א', יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אולי הדבר הלא נכון יקפוץ לך? אבל רגע, רגע, רגע, רגע, מה זאת אומרת תקפוץ? אתה מתבונן, אתה נותן לזה... כן, okay. כן. ואז... אתה לא צריך מתבונן... לקבל החלטה. בדיוק. אתה לא מתקבל החלטה, אבל בעת... אם אתה מתבונן, מה זה אומר? זה, זה אומר שאתה לא... תקנית, כן, אתה, אתה לא מזדהה עם המחשבה. אתה לא שבוי מזשבה. במחשבה. אתה מבינה שהמחשבה היא משהו שהופיע בפנייך, וזה לא את. כן. את מבינה? תארי לעצמך, עכשיו את כועסת. ואת יכולה להתבנן על הכעס, ולהבין שזה משהו שעלה בך, וזה לא את. יש כעס, אנחנו לא מנסים להכחיש את זה בכלל, אנחנו לא מנסים להפוך אותו לשמחה, אבל אנחנו לא מזדהים איתו. יש פה כעס, אבל זה לא אני, אני לא מוסיף את האני, זה לא אני כועס, יש פה כעס. זה בדיוק כמו שאת רואה סרט. זה בדיוק מה שהיא הגדירה, זה נורא יפה מה שאתה אומר, כי היא הגדירה את זה, היא אמרה למשל שאנחנו המין שלנו חושב בשני דברים, או בצורה של מילים. כן, או, או בצורה של תמונות. תמונות. כן. ותראי לך עכשיו, בואי סתם נכנס לתרגיל כזה, נגיד שאת לוקחת את הסיטואציה עם הבת שלך, את התמונה הזאת, שאת רואה איזה תמונה, עכשיו, עכשיו סיפרת כאן. לנו תמונה שלמה, כאילו כן. סרט, בדיוק איך מתנהל ימוני, כן. תנסי איכשהו לקחת את הסרט הזה וליצור סרט חדש. בדמיון שלך בכלל, לא באמצעות. לראות שזה סרט, לא כסרט, זה גישה אחרת, בסדר. לראות כסרט, אבל זה באמת סרט. אבל זה באמת סרט. אבל זה באמת סרט. לא, אבל מה שקורה שהמציאות אותך זה סרט שתזן. נכון. אתה מנתק את עצמך ממה שקורה, ואז אתה יכול להתבונן במצב נכון. הרבה יותר מפוקח. איך בדיוק, הכל פתוח, ולכן גם התוצאות יהיו נכונות. אני לא יודעת נכונות, אבל שונות. שונות, בסדר. פחות... <חוצות> פחות לחוצות, ופחות איזה, <laughs> כן. פחות, uh, פחות סבל, כאילו, וזה פותח, וזה כל מה שאנחנו רוצים לעשות. אני, אני, אני, היא כבר הלכה עוד צעד, כאילו, של להפוך את זה. כן, זה אני הלכתי, זה לא... אההה, זה מה שהיא אמרה, היא, כן. היא אמרה שאני מתבססת על מה שהיא אמרה. כן, כן, כן אני... אני... אגבת, פשוט לאט לאט אני נזכרת בכל הארבעה, אבל השלישי שהיא אמרה. זה שאנחנו כל הזמן עסוקים בכאב, ובעצם צריך עכשיו שוכחים שיש פלאז'ר. Yeah. והיא אומרת, אחד הדברים שאתם צריכים ללמוד, זה להכניס פלאז'ר לתוך הכאב. כן, yeah, אז זה לא בודהיזם. אני לא דיברתי על בודהיזם, אני דיברתי על מרצאה שהיא דיברה בכלל על yeah. איך להתנהל עם המים, yeah. בלי שום קשר לבודהיזם. Yeah. Okay. אבל yeah. זה, זה אותו דבר, אין הבדל. No, זה, לא, זה לא נכון, אתי, זה, זה, זה מבחינה זאת, יש לא זה... צריך להכניס כלום. אם לא יהיה כאב, אז יהיה פלז'ר. לא, פשוט? אבל זה, לא, לא, לא, לא רק... נכון. אני... רק אמרתי שלא צריך להכניס כלה, אבל, לא, אבל פלז'ר הוא יכול להיות... הוא, הוא לא יבוא. לא לא לא לא. מה? לא, מה, מה, לא. יכול להיות, הנה היום, תליתי חבלת כביסה. כן. גרביים. פתאום היא מסתכלת, מתחת לחבלים יש עץ אה, אפרסק. ‫והיא התחילה. ‫-לנץ, כן. ‫-לנץ, נכון. ‫אבל היא הכניסה לעצמה את ה-פלז'ר, ‫הפלז'ר, ‫נכון. ‫-כדאי, אני בסך הכול אומרת, ‫אני התקוממתי רק נגד המילה להכניס, ‫זה הכול. ‫פלז'ר, פלז'ר, וסבל, סבל, ‫ולא מכניסים ולא רוצים, ‫יוצא ונכנס. ‫זה הכול. ‫ברגע שאין סבל, ‫יש פלז'ר. ‫יש זה ההגדרה של עושר בבודהיזם. חוסר סבל, כי את פנויה, ואז אם יש שם עץ, את רואה אותו. אבל אם את חושבת על הבת שלך ואת תולעת הכביסה, את לא רואה את העץ. לפעמים אני רואה את זה כשאני קוראת על הבת שלי. אחרת. לא, לא, אני... אבל אחרת, כן, כן. אז לזה אני מתכוון, וזה בדיוק, כאילו... אז נכון, יש כאילו אלה שאומרים... מחשבות חיוביות, תחשוב. היא לא, היא בכוונה לא... כן, היא לא. היא דיברה על זה כן. היא רוצה, תראי, היא נתנה ממש יפה, שהיא שברה את היד. ואחרי ששמו לה את הגבס, וזה יצא להוריד לו את הגבס, היא יצאה ליד עקומה. אמרה, לא, אני לא מוכנה, אני רוצה שיעליל לי יד ישרה. אז הרופאים אמרו לה, מה פתאום, יש עכשיו לזה, זה אומר צריך לשבור את היד מחדש, באמת, וכל זה. ו... טוב, אני לא מוותרת. אני הולכת לפיזוטראפ, מצא הפיזוטראפ הכי טוב שיש בארה״ב, אמרה לו, אתה יכול ליישר לי את היד? הוא אמר לה, כן, אבל זה אומר שזה מאוד מאוד ייכב לך, וזה אומר שאני צריך כמה נעימים קצת לפתוח מחדש וזה. אז היא אומרת, אני עומדת בזה. בקיצור, הוא אמר לה המסירות וזה, והתחיל לעבוד לבוא, הוא אמר לה שזה כאבים נוראים. עכשיו, ברגע שהיא התחילה לעבוד לה על היא דיברה עם המייט שלה. אתה, אני רוצה. שהיה תהיה אי שרה, אני רוצה שיהיה, אני מי מצאה איזה שיר, לא משנה, של איזה ביטלס, משהו, ושרה. וכל הזמן היא אמרה, והצליחה לסבול את כל הכאבים. <אז> רק, <סביב>. רק בדיבור. <לא> וכי את יודעת מה, הרי אנשים יכולים לעלות על כל מיני דברים ברגע שאתה, סף המחשבה שלך עוברת לכיוון אחר, אתה לא רוצה. כן? בסדר. אבל זה היה דיבור עם המים. מה שהיא רצתה להראות בדוגמה הזאת, איך שהיא מתנהלת בעצם עם הדבר הזה שנקרא מים. כן, נכון. וזה דוגמה קצינית, ואחר כך הוא אותה, איך את הצלחת? רוב האנשים נשברים באמצע ולא מצליחים. אז היא אמרתי לה, המים כל הזמן שאתה צריך לעבור את זה. זה נורא יפה בעיניי, לא יודעת. כן, כן. אני חושבת שזו דוגמה זו ממש ממש כמה שאפשר. כן, אבל שוב, הטענה הבסיסית ביותר היא שאפשר לעבוד על המים. זאת אומרת, אפשר לשנות אותו. אפשר להפוך אותו ליותר מקבל ויותר שקט ויותר... כאבים זה בסדר, אפשר לעבור את זה, אבל כאבי לב פשוט פחות או יותר קשה. כן, כן. זאת, אבל... כן. אבל, אבל עצם זה שאת, שאת יודעת שאפשר לעשות את זה על כאבים פיזיים, זה בעצם כבר צריך להוכיח לך שכמובן במאמץ הרבה יותר גדול, בעבודת תרגול הרבה יותר, גם אפשר יהיה על הכאבים הנפשיים. זה פשוט יותר, דרגה אחת יותר גדולה, זה דרגה הרבה, הרבה דרגות דרגות דרגות דרגות דרגות דרג. יותר גדולה. הרבה יותר אבל <laughs> זה ניתן, זה ניתן. אבל, אבל... מישהו אחר יגיד לך, מה פתאום, כאב? רק כדור נגד כאב, כאילו. אבל עובדה שאפשר. ושוב, אני חוזר כאילו ללייט מוטיב של כל העסק הזה, אנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו יוצרים את הדברים. אנחנו, או אפילו, או במעשה או במחדל, אבל הרבה פעמים במעשה, זאת אומרת, אנחנו מכניסים הנחות, ואנחנו מכניסים ציפיות, ואנחנו מכניסים דעות, ו... אם רק נצליח לנקות את הדברים האלה, יש שם משהו פנטסטי, יש שם משהו נהדר, יש שם שקט מדהים שמאפשר לנו לראות, זאת אומרת, ומאפשר לנו ליהנות מהחיים כאילו בלי לעשות כלום. זאת אומרת, עצם המצב השקט... רק כן, אז זה בדיוק כמו כל... כש, שעברתי... את הטיפולים, והאגב, זה מה שהייתה המחשבה. המחשבה הייתה לא לנסוע לחוץ לארץ, לא לראות טיולים, לא לראות כל מיני, זה לא מעניין. השקט הנפשי הזה, הרגיעה הזו, בתוך כל העולם המטורף הזה, זו, זו, זו, זו החוויה הכי... הכי, הכי עמוקה. עמוקה. נכון. Yeah. כי יש אנשים שאומרים, אני רוצה, לפני שאני עולה אליך, אני רוצה לראות את ה... בברזיל. את ה... בדיוק. ככה, תמיד אמרתי כשהייתי צעירה. זה לא העניין, זה לא... כן, כשהייתי צעירה, אמרתי, נכון. מה הייתי רוצה לעשות איך את לא היית בקרנבל בריו? אני היית כולה את זה, וזה, לא בתוך הקרנבל הזה, והכול בסדר. ולא הלכתי. עשיתי לי קרנבל פה. כן. לא משנה, אבל באמת המקום הזה של... הבעיה הנפשית, המתח הזה, הדברים האלה הם ה... בטח, זה הסבל. הם הכי סבל הרבה יותר וגם, קשה. וגם סבל כן. גופני, חלק גדול מאוד ממנו הוא נפשי. כן. למה זה מגיע לי, ולמה אני זה, זה. ולמה זה, ואם הייתי לוקח את זה, ואם הייתי עושה את זה, ו... Yeah. יש לי דוגמה גם כן שיכולה לספר מהיום. בעקבות ההרצאה הזאת, היא מאוד השפיעה עליי, דרך אגב, אני לא יודעת מה ש... אולי שווה לכם לשמוע את זה. ו... והיום, לי יש את הקטע של ההדרכה. אני כל החיים לא מדריכה באומנות, כי אני חושבת שאני לא מתאימה להיות מדריכה. <laughs> כי אני חושבת, לא יודעת מה, מיליון, יכולה לספר על זה כבר מלא סיפורים. אבל מי שהייתי ילדה בת 15, עשיתי קורס הדרכה בצופים, ולא הדרכתי. עכשיו אני נסעת לארה״ב ואני צריכה להדריך. עכשיו מה עושים? אני מתחיל להיות כאן... קונפליקט. זה לא יכול עם הסיפור? קונפליקט. כי אני רוצה לנסוע לארה״ב ואני רוצה לעשות את העבודה הזאתי, אבל אני לא רוצה להדריך. זאת האמת. אז עכשיו, את כל הדברים שעשיתי לקראת נסיגווה עשיתי, עשיתי את השירות, כבר אני לומדת אנגלית שזה היה בעיה. מצאתי נושא, כאילו לעבוד איתם במוזאיקה, שזה היה בעיה, כי קודם לא ידעתי, כי יש לי פיסול סביבתי, ואתם זוכרים את כל השיחה הזאת? כן. ואז אני עוד אומרת ככה בשיחה לפני כמה ימים, טוב, אז נשאר רק ההדרכה, כי רק את זה עוד לא טיפלתי. אז מישהי מהסוכנות אומר, טוב, אנחנו באות אלייך להדרכה היום, זה יוצא היום, כאילו. כן. אנחנו באות אלייך להדרכה בפסיפס, ונראה איך תסתדרי, וזה יהיה באנגלית, אמר לי... טוב, מוכנה טוב. לעשות בדרכה, אבל את חברי לי שני דברים ביחד, גם מעניין לי. בקיצור, הגיעו היום שתי הבנות. עכשיו, אחרי ההרצאה של טד, שזה היה לפני יומיים, עשיתי לעצמי אה, עבודה פנימית, שאני אומרת לעצמי, את עכשיו תהפכי. כאילו, מה פתאום את לא יודעת להדריך? את יודעת להדריך, את לא יודעת מה הסיבות. למה יש איזה סיבה שגורמת לי שלא רציתי כל החיים להדריך? יש כנראה איזה סיבה. תנסי לחשוב עכשיו, עכשיו הפוך. את הופכת את זה, כאילו. כי אני יכולה להדריך, את מדריכה. היום היה מעורי לי. הם הגיעו בערך מי? אז למה לא אמרת לעצמת כבר, אני יכולה להדריך באנגלית? התחלתי, האמת היא שהיה קטע שהם אמרו, בוא נעבור לאנגלית. עשיתי קצת באנגלית. עברו לעברית. הפסד אחריו. כאילו זה, נתפס לאנגלית, והמשיכו כרגיל. כן. עבדו אצלי ממש, הם הגיעו ב-11 אני חושבת, הם הלכו משהו, ממש, זה היה עבודה אינטנסיבית, שעתיים עבדו על הפסיפס, עשינו ארוחה, עבר בשלום. כן. יש אפילו תמונה, אני יכולה להראות לכם. כן. אז הנה זה להראות לך, אבל כל הסיפור זה לא בגלל שעכשיו אני אהפוך להיות מדריכה, כן, אבל זה היה חשוב לי לא להיות במצב הלא. אז עכשיו זאת, זאת אפשרות, okay, אבל את יודעת you know? מה עזר לך בכל, בכל ההכנות, mm -hmm. ובוודאי שבזה, שאת רוצה לנסוע לארה״ב. וזה כאילו איזה מחיר שאת צריכה לשלם בשביל הדבר הזה שאת רוצה. זה נורא עזר לך להתגבר. Okay. כי את רוצה את זה, כי, כי יש לך מאחורה, כן, אבל אם היא הייתה ממש מחזיקה בזה, אז היא כל העסק יורד, כי היא אומרת, אני לא יכולה להדריך, נכון, אני לא רוצה לא להדריך, לא ל... הברית, גם אני לא נוסע לארה״ב, גמרנו, כן. כן. אפרופו זה, אני... סיפור שאני תמיד מספרת אותו, איך כשאין ברירה עושים דברים, כאילו שיוצאים ממך דברים. תמיד הייתי גרועה בדקדוק וקיבלתי ציונות טובה בבגרות וזה וזה וזה, אבל אהבתי מאוד ספרות וזה. הייתי מורה לעברית בארצות הברית, ובאיזשהו שלם נתנו לי, מישהי נתנה לי עבודה שהיא הייתה עושה לתקן בחינות בעברית שאיזה גדול עשה. ניסיתי בבית, הכנתי את הבחינות, זה היה נורא כיף. ואז אמרו לי, את יכולה להרוויח עוד כסף אם תבואי למכון ותבדקי בחינות שעשו. אמרתי, וואלה, אנחנו בדיוק עמדנו לחזור, נרוויח קצת כסף. עכשיו, זה היה נורא רחוק, ולא הייתה חניה, סיפור שלם להגיע לשם. זה לא קרמן. זה כן חשוב, זה היה מאוד קשה. לא, אבל החנות. זה היה, כי החניה הייתה סיפור שלם, זה היה כרוך במאמצים גדולים, אוקיי? ועוד צריך לפרט. ואז סוף סוף אני מגיעה לאישה הזאת, והיא פותחת, היא מורה לי את הבחינה, והיא אומרת לי, זה עם ניקוד, ואת צריכה לחפש שגיאות ניקוד. אני לא יודעת ניקוד. זאת אומרת, לא, ואני לא אומרת כלום, כי לא נעים לי. עכשיו, אני גם כלפי עצמי לא נעים לי, בגלל כל המאמצים האלה. באתי, כל הבוקר הקדשתי. נסיעה ארוכה, חניה ארוכה, זה ציפור שלם. עכשיו אני אחזור ולא ארוויח את ה... אני לא זוכרת מהדולר או כמה שנתנו שמה. לא, כאילו הייתה, הייתי במצב שאני עושה, הלכת לעשות משהו שאני בטוחה שאני לא יודעת, אני שונאת אותו ולא ציפיתי אליו. אבל זה כמו שזורקים עליך משהו ואתה מוכרח לשחות, כאילו אין ברירה. <laughs> האין ברירה הזה, אני בדקתי. כל מילה בדקתי בלוח השמות, בלוח הפעלים והכל והכל. ואז בסוף שהיא לקחה את זה והיא בדקה, זה צלצלה והיא אמרה לי, את לבוא עוד פעם, מזמן לא הייתה לי מישהי שעשתה את זה כל כך ביסודיות. מה את אומרת? לא ידעתי כלום. לא יכולתי כבר לבוא, גם לא הייתי בה. אז, לא, אז אני אומרת אבל זה דרך אגב המצב שאתה נקי מדעות קדומה, התנקטי מהדעה הקדומה שלי, שאני לא יכולה לעשות את זה, והתנקטי מהדעה הקדומה שלי. שאני שונאת את זה, כי הייתי בתוך המצב. עכשיו אני מוכרחה, אני הגעתי, אני כבר פה, פה, אני חייבת לעשות את זה, אין לי ברירה, זהו. כאילו. זה, אז זה כן רגע של בלי שאני אלמד כלום, ניקיתי את עצמי בלית ברירה. אני חושבת שגם הרצון הזה, זה משהו דומה. כאילו, את מאוד רצית בכל הדבר הזה, ואז הצלחתי להתנקות מעט. לא, זה לא דוגמה כזאת, אבל okay. תעשיינו. מה שאני מרגיש שאנחנו כל הזמן עוברים את אותם דברים? כן. כן. ואם אתה מביא איזשהו תרגיל, היית רוצה שנראה מה הערך המוסף של התרגיל הספציפי שאתה מביא, וזה חסר לי. לא הבנתי, אבל... שתרגיל הזה. כן. אין להם תרגיל היום. כן. אני כבר, כאילו, מה היה שם בתרגיל הזה ש... היה בו איזשהו ערך מוסף למה שאנחנו כל הזמן מדברים, וזה מה שאני שואל. אין. אנחנו כל הזמן אומרים אותו דבר. אני מודה שאנחנו כל הזמן אומרים אותו דבר, וזה דבר פשוט גם לדעתי, וזה רק ליישם את זה בכל מיני צורות דרכים. דוגמה של כל מיני דברים שבסופו של דבר יש לי עיקרון אחד. כן. אם אני מבינה נכון. גם הכיסא המשרף. בטח. וגם ה... זה, וגם זה, זה הכל אשליות. אשליות שאנחנו, בדיוק, כל מיני דברים שאנחנו מייצרים בעצם. כדי, כל המטרה היא כביכול, אם אני מבינה נכון, זה שלהורים מעצמנו את הסבל. כדי שחיינו יהיו הרבה יותר רגועים, יותר נינוחים. אז מה אנחנו עושים פה בעצם? כל הזמן אומרים את אותו דבר? בדוגמאות שונות? כן. עם כן, דרכים כן. שונות, כי יש כל מיני כן. דרכים. כן. שמונה נתיבים יש להגיע אליהם. אל... ל... לומדים uh, בודהיזם שנים, נכון? נכון. אז נכון. כל הזמן לומדים אותו דבר? כן, אבל כל פעם כן. מדברים קצת. כן, אבל... אני... אבל, אבל אנחנו לא אותו דבר, כי אנחנו משתנים כל הזמן, אז אנחנו כל הזמן רואים את זה ברמה יותר עמוקה. וה... ויש מורה כזה, ויש מורה כזה, ויש אני, ואני בעצמי משתנה. וכן, ובסופו של דבר, אם תראה שבסך הכל יש כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים, שזה ה... הנושא שאין אני, נגיד אין אני. לא, בס... לא, לא, לא, לא, לא, לא. חמישה דברים. לא, לא, הדבר הזה שאתה לימדת היום, כן. מה, מה היה בו... Uh, אתה יכול לזכן כן, אותו, כי כן, אין טעם כן. כל הזמן ללמוד אותו דבר כל הזמן. יש טעם. מי... אם, אם, אם אתה תבין אותו עד הסוף, אז אתה פטור, ואין לך אני, מה... אני מרגיש עכשיו כאילו, כאילו <laughs> באיזשהו שלב שהתחלנו להגיד את אותם דברים, וקיבלנו כל מיני סיפורים עם כל מיני מקומות אחרים וטעות אחרות. ומה שאתה אמרת, ומה ש... אורנה אמרה, זה בעצם היה איזשהם אינטרפדציות אישיות שלכם על, על, אותו, על אותו ידע. נכון. זה גם כן בסדר. נכון. אבל אם אתה יכול... אז אני אומר לך שוב, ואני מנסה לזקק את זה, ואני אומר, הסבל שלנו נוצר מזה שאנחנו אה, לוקחים דברים שהם אה, מתחלפים, גמישים, באים והולכים, ועושים אותם לדברים מוצקים. אנחנו, לא שהם. מוצקים. אנחנו ממצקים כאילו את הדברים, ואנחנו רואים את העולם דרך הדברים האלה. ואם אנחנו נצליח למוסס אותם, אז לא יהיו לנו בעיות. זה כל הבעיות שלנו. כל הפואנטה היא איך לעשות את זה. כן, אז עשינו את זה בתרגיל. פיססנו את ממש זה. ממש בתרגיל עשינו מיי, את מה, זה. מה היה שם בתרגיל הזה? אתה יכול לחזור לחזור? היה, להגזור, היה, להגזור היה, להגזור היה להגזור. שהיית צריך לחשוב על איזשהו משהו שמאפיין אותך. ולראות, האם זה באמת כל הזמן, האם זה נכון, האם זה באמת מאפיין אותי, האם זה בכלל אני, האם, למה זה נוצר, והאם זה תמיד יימשך, ולראות שהדבר הזה שהוא נראה לנו כמו דבר שזה הוא אנחנו, חלקים, חלקים. הוא, הוא, יש בו המון חורים, וזה קורה פה וקורה שם, ואנחנו מחברים אותו ביחד, ואז הוא נהיה חומה במקום להיות שני עמודים. וכן, זה הכל, הכל מה שאני רוצה לעשות, זה לעשות את הדברים פחות מוצקים, זאת אומרת, יותר כלילים, יותר ניתנים לעיבוד, לא, ויותר ברורים. זאת אומרת, כשאני רואה איך שאני עושה את הדברים האלה, אז אני כבר לא שבוי בידיהם. זה הסיכום שלי. זה כמו שאתה, אם אני חומר על הדוגמה אה, שלך, אה, זה כמו שאתה אה, אמרת, אה, הדוגמה אה, שלך, כן, על האוכל שאתה רואה, כן, שזה חלק מדברים שמציקים לך בחיים, ואם תסתכל על זה, אם אני מבינה נכון, במרחק מסוים, תראה שזה לא, לא, מאפיין אותך כל כך, אלא אתה בסך הכל בדרך כלל שומר, ונהנה מהרגיל שלך, ואתה במצוקה עם דברים מסוימים, לראות אותם במרחק אחר, וזה אה, כן. קשה. אני גיבורה עכשיו לגיל אחד. נכון. כן. גם אני... נכון, גם אני... גם לעצמי, אני יודעת מה אני לעשות, אבל אני לא מצליחה. כאילו, אתה... לוקח פה משהו, ואנחנו עושים צעד אחד קדימה. ומעניין אותי, כאילו, אז למה אנחנו לא מצליחים? מי לא מצליח? מי לא מצליח? אתה מצליח, אבל לאט-לאט. אני, הרגל, אני, הרגל. כן, כן, כן. אני, אני לא, <laughs> אני <laughs> לא <laughs> חושב שאתה לא מצליח, אני חושב שאתה מצליח, אבל לאט לאט. ויש לנו עוד, יש לנו מחסנית שלמה של דברים, שאנחנו מצליחים עם, עם דבר אחד, אנחנו יכולים להוציא את הדבר הבא. אז צריכים דברים קטנים. וכל הדברים האלה, הם, אני לא חושב ש... שוב, השאלה אם אתה מרגיש עכשיו, לא עכשיו היום דווקא, אבל באופן כללי, משהו אחר, פחות סבל. תראה, לא אתה לא, לא צריך להיות לא... פטור מסבל ב... ב... ב עם גימלים לכל החיים. תראה... האם יש דברים שאתה עכשיו יכול להתמודד איתם, שהם דברים קטנים, קלים, אבל שאתה יכול עכשיו להתמודד איתם ואתה רואה שזה לא סיפור? בדברים שלא דיברנו עליהם, כאילו כן. לא, לא התאפשר, בדברים כן. יותר משמעותיים בחיים שלי, אני מרגיש שהקל... שעכל... שהכלים שאני מקבל הם כן עוזרים. נו. No, נו. למשל, no. והדוגמה הזאת שאני הבאתי, okay. אני מרגיש שזה כאילו יותר, יותר יושב כמו סלע okay. של שנים, okay. ובואי אני אגיד, שאלה זו תלוי, יכולה עוד לקיים איזשהו דיאלוג. שלי זה דיאלוג שלי עם, עם עצמי, כאילו yeah. זה איזשהו <חית השל> סצנה כזה שכאילו yeah. הוא, הוא חלק ממני בתוכי, כאילו yeah. אני, אני אפילו, אתה יכול לדמיין, כאילו יש כל מיני <דימי> דימויים, דימויים, לא, yeah. כאילו אתה עובד עם הדמיון שלך, אני לא יכול לדמיין את עצמי למשל עם צלחת של האוכל שאני אוהב, שאני אגיד לה לא, כאילו בסדר, בסדר, שוב, אני אומר לך, אתה מבין כאילו, אני לא יכול רצית לסכם, אז אני מסכם, כי תראה לי שהזמן כבר עובר, שהבעיה שלי, זאת אומרת, אני לא הולך להביא אותך לזה שאתה תשאיר אוכל בצלחת. תביא אותי לזה שאם אני שאני יכול לדבר בשלום. בדיוק, בדיוק, זה הבדל מאוד גדול. ולדעתי אז, אז, ושוב, אז הבעיה תיפתר. אבל אני משלם על זה מחיר. תקבל את המחיר. בסדר, אבל זה אתה מחליט. לא, אני לא מחליט. אתה חושב שאתה לא מחליט. אני לא מחליט, אני פועל פה... אז זה אתה צריך לראות. אתה צריך לראות שזה לא נכון. ברגע שאני לא אפעל ככה, זה לא יהיה נכון. לא, לא, לא, לא, אתה צריך לראות שאתה כן מקבל החלטות. אתה חושב... זה מה שאני מנסה להגיד לך, ש, שזה לא החלטה. חזק. ש, אז... שזה, שזה, כאילו, יש, אני יודע, זה לא במקרה היום היה. יש, יש תגיד לי מה. משהו, תגיד לי משהו. אם אני עכשיו אקח איזה אוכל אתה ממש לא אוהב... אני לא אוהב? כן. אני אוהב הכל. לא נכון. אין דבר כזה. לא נכון. הרגל כרושה, אני לא אוהב. אז אני אשים לך רגל כרושה לצלחת, אתה תאכל אותה? לא. או, למה? אני אמות ברעב ואני לא אוכל אותה. או, או, או. עכשיו, אני אשים לך, אתה יודע מה? צ'יפס אחד משקית על צלחת גדולה. אתה יכול לעמוד בפני זה? צ'יפס, צ'יפס, על צלחת, אתה יכול לעמוד בפני זה? צ'יפס אני עוד יכול לעמוד אה אז אתה רואה? אז יש באמצע, אז יש באמצע, זה קיצונות אחת, כן, טוב, אולי לא, זה נורא קשה, אני מבינה אותך, זה באמת קשה, אני עובד גם כן באירועים לפעמים, אתה מבין, ובאירועים יש אוכל. <אח> בהפך, נכון. חופשי <אח> וברמה. ברמה ובשפע. ואני הייתי רוצה לאכול רק קצת בשביל שיהיה לי אחר כך כוח להמשיך ולעבוד. כן. <אח> ואני אוכל יותר מדי. ואז זה קשה לי גם כן להאכיל <אח> את, <זה, אח> את זה. זה עושה לך רע. אתה <אח> מבין? אני הייתי בשומר המשקל, אני רוצה להגיד לך ששלושה מהשיחות הן בנושא הזה בדיוק. בגלל שבאמת אחד הדברים, כשיש לך את הנוחיות שלך בבית אין בעיה, ברגע שאתה יוצא מחוצה לאירועים כאלה, חתונות, בר מצוות, כל הדבר זה בדיוק המקום שכולם נופלים עליו. כן. טוב. נו, אז מה? מה זה אז מה? אז יש עוד מה להתקדם. אותו דבר, אבל... אז התרגיל הזה לא עובד פה. כי אני לא יכול לחיות עם זה בשלום. הפואנציה של התרגיל שלך, מה שאתה עושה זה בסדר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, בישה בכלל לא. אתה צריך לראות שמה שאתה מגדיר את עצמך עם הדבר הזה, זה אתה החלטת להגדיר את עצמך. זה מה שחשוב פה. זה לא משהו ש... נוחת מהשמיים, ההגדרה. אבל לי היה הכי קשה כשעשיתי את הדרגים. אבל לא קשה. אני חלק, לא, אני חושבת עליו, כי איך שאתה מתאר את זה דומה לאיך שאני מרגישה. שאי אפשר לחלק את זה לחלקים, כי זה בדיוק אותו דבר כל פעם שזה קורה. ככה אני הרגשתי. גם אתה מרגיש ככה? אז הבאתי לך את הצ'יפס. בשביל הבאתי לך את הצ'יפס על הצלחה. אני מוותר. במקומות האלה יש שם אוכל מדהים שעליו אני לא אוותר. אנחנו נדבר על זה, בסדר. זה מאוחר קצת כעת, אבל... אני יכולה לתת לך סתם, זה לא קשור לבודהיזם, אבל תן, הוא רוצה תשובה בודהיסטית. אבל בשומרי משקל יש לזה פתרון. יש הרבה פתרונות, אבל אנחנו לא רוצים אני לא רוצה פתרונות. אני לא רוצה, טכניקות. נכון. אני רוצה באמת, כאילו, אתה בא עם שיעור מדהים, עם תרגיל מדהים. ואני רוצה לדעת איך להשתמש בתרגיל הזה לגבי אותו... אז أو... אני אומר לך, פה מה שאתה צריך להסתכל זה האם זה דבר שמגדיר אותי או שאני... זה מגדיר אותי. אל תגיד לי ש... זה מגדיר אותי בעיני עצמי. אז תחשוב על זה עוד פעם. אז רגע, תבדוק, תבדוק, תבדוק. זה בדוק. האם הוא יכול לראות את כמו שנאמר, אני שואלת? כמו שהוא רואה את עצמו בסרט. זאת אומרת, תסתכל ותראה אותך. אני רואה את עצמי בסרט וזה לא מוצא חן בעיניי. אז מה, במי את... זה לא מוצא חן בעיניך? מה זה אומר? <laughs> למה זה לא מוצא חן בעיניך? <laughs> זה... היה מוצא חן בעיניי שאני הייתי שולט... <laughs> שהיה לו שליטה. לא שהייתה לי שליטה, <laughs> אני מאבד שליטה. אני בן אדם, אתה... אני בשליטה. אני בדרך כלל בשליטה, פה אני מאבד שליטה. אוקיי, okay, זאת אומרת, אתה הגדרת, ילד טוב. שווה, ילד כן. כן, אני לא בשליטה, שווה ילד לא טוב. אני מניח. למה? למה אני מניח בדיוק? למה? כי אני רוצה... למה? אתה רוצה להיות בשליטה? כי רוצה להיות ילד טוב. למה אתה רוצה להיות בשליטה? למה אתה צריך? כי אני שמה באירוע הזה. עזוב אותי מהאירוע. אני מדבר באופן יותר כללי. למה אתה צריך שליטה? זה לא שליטה לשם שליטה, זה שליטה כדי... זה שליטה לשם שליטה. אז מה שאתה אומר, יש תתנהג באופן חסר שליטה. בנושא הזה? תראה, אתה כבר מתנהג באופן חסר שליטה. אני לא אומר לך, אבל אתה מבין מה קורה פה? אתה בלאו הכי עובד, אבל אל תקה את עצמך על זה שאתה עובד באופן חסר שליטה, כי זה לא עובד. ומי אמר שאתה צריך להיות בשליטה? מאה אחוז כל החיים. אתה כל יום, כל רגיל וזה בסדר. פעם ב, אתה אוכל לא רגיל וזה לא בסדר. אבל זה כן בסדר. לא, אבל יש אוקיי. האוכל או שאתה סובל בגלל זה מה שהוא אמר, אני אומר לך את זה בפירוש, אני יודע שאתה אומר לי את זה בפירוש, אבל השאלה היא... גם פיזית, ואני מרגיש פיזית לא טוב אחרי שאני אוכל יותר ממה שאני צריך. זאת אומרת, זה כמו, אתה יודע, אומרים שאם אתה רוצה באמת להפסיק לעשן, אז אתה צריך להבין בעומק מה האישון עושה לך. כשתבין לעומק מה האישון עושה לך, אז אתה תפסיק לעשן. אותו דבר פה. ‫אבל זה כבר יהיה בפעם הבאה. <cuört> ‫אבל, <עוד> אבל... ‫-לשאול, אם היית רוצה ‫להפסיק את ההפסיקה. ‫יש מיליון אנשים שאומרים <עוד> את זה, ‫ולא מצחיקים. ומה... ‫ומרק טואן אמר שלהפסיק לעשן דבר הכי קל, ‫אני כבר עשיתי את זה אלף פעמים. <ס marker> <עוד> <עוד> ‫אבל אנחנו צריכים <חייף עוד> לספר לכם ‫את הסיפור המקסיב שקרה לנו, ‫בנהריה השקטה. <עוד> ‫אני נכנסת ביום חמישי בבוקר, ‫כבר <עוד עוד> <ואתורגו עוד> <עוד ואני> רואה <עוד> פתאום... ‫סוללה של אופנה.